Isten hozzád! Rettenetesen hideg volt. Északról a hegyek felől söpört végig a szél a városon, kiadós esőt zúdítva az emberek nyakába. Dühötten rászta a redőnyöket és a fák ágait, mintha soha-soha nem akarna csillapodni. Barátságtalan november végi este volt. A férfi felvett egy mellényt a hátára, és főzött egy jó erős kávét. Jó érzés kerítette hatalmába, ahogy a barnás színű ital illata megcsapta az orrát. Kinyitotta a konyhaszekrényt, valami rákcsálnivaló után kutatott, de nem talált semmi mást, csak néhány szem száraz mézes süteményt. Letelepedett egy fotelbe, és a süteményt kávéjába mártogatva pihent. Aztán a tévétáv kapcsolója után nyúlt. Váltogatta a csatornákat, de maga sem tudta, mihez volna kedve. Nem érdekelték sem a hírek, sem a sportközvetítés, sem a zenei program. Már majdnem úgy döntött, hogy kikapcsolja a készüléket, amikor egy újabb csatornaváltás után ezt olvasta a képernyőn. Szent Pétervár, 300 éves. Ennek a dokumentumfilmnek nagyon megörült. A szépen fényképezett film pillanatok alatt visszaröpítette őt fiatalkori önmagához, ahhoz a kalandvágyó ifjúhoz, aki valaha vonatra szállt, és minden intés és figyelmeztetés ellenére elhatározta, hogy eltölt néhány hónapot ebben a névaparti orosz városban. Régen volt ez, több mint húsz évvel ezelőtt. A férfi úgy érezte, talán nem is volt igaz, hogy valaha ott járt az első Péter cár által megálmodott gyönyörű városban. Ahogy a televíziót nézte, felelevenettek régi emlékei. Gondolataiban együtt sétált az operatőrrel a Nevsky sugárúton, a téli palota előtti hatalmas téren, belépett az Ermitás Múzeum csodálatos épületébe, és felmászott az izsák székes egyház kupolájába. Kávés poharát letette az asztalra, és megpróbálta emlékeibe idézni az oroszváros illatait. Az ottani lekvárral töltött mézes puszedlik, a gránátalmák, a fekete kenyér és a likőrrel átítatott vaníliás krémtorta csodálatos illatát. És tányáét, akinek mindig volt a kabát zsebében néhány szem tejkaramellás és iboja cukorka, ezért folyton finom édesség és virágillatot árasztott. Tányát, ezt a hosszú szőkehajú angyalarculányt egy színházi előadáson ismerte meg. Éppen olyan volt, mint azok a falusi egészséges, jókedvű szépségek, akikről Jesenyint gyakran írt a verseiben. Tánya az első sorban ült, pár méterre a férfitől, és teljesen átszellemülten nézte az előadást. A férfi, aki Szentpétervára megérkezve, már a vasútállomáson szállingozó hópelyhek alatt állva elhatározta, hogy megtalálja a maga orosz hősnőjét, a szünetben odarohant a lányhoz. Kétségbe esettem, próbált előszedni az összes orosz szót, amit csak ismert. – Bocsánat, kisasszony, ismerjön ön jeszenyint? kérdezte akadozva. – Jeszenyint? vágott vissza igen furcsa hangkordozással tánya. – Maga bolondnak néz engem? – Már hogy ne ismerném? – A teljes világirodalmat szeretné végig kérdezni? Vagy beéri az orossal? gúnyolódott mosollyal. Én én csak azért kérdezem, kezdett magyarázkodni a férfi, de nem tudta jól kifejezni magát. Egyik lábáról a másikra állt, a lány pedig faképné hagyta. Ettől kezdve nem tudta, miről szól a darab. Egyre csak a nyakát nyújtogatta, és halkan szólongatta a lányt. – Kisasszony! Kisasszony! Tánya nem fordult hátra. Mindenki más azonban igen. Csíse! – Utasították rendre innen is, onnan is. Az előadás utáni zűrzavarban aztán a lány eltűnt. A férfi remélni sem merte, hogy egyszer még viszont látja a sokmilliós világvárosban. Ám biztos, ami biztos, hetente többször is elment színházba, moziba, irodalmi múzeumokba, sőt még egy érdekes kirándulása is befizetett, amelynek ez volt a címe, Dostoyevsky nyomában. Miközben átbuszoztak a sok-sok kis hídon, és a fejüket jobbra-balra kapkodva megismerhették a nagyíró regényeinek Szentpétervári helyszíneit, a férfi igazából csak arra tudott gondolni, hogy inkább a szőke lány nyomában kellene szaladgálnia. Sohasem hitte volna, hogy tányára végül éppen egy cukrászdában fog ráakadni. Á, nem csak a verseket falja, hanem az édességeket is. Szereti a pudingot? Lépett hozzá a lány egy téli délutánon, amikor már kettő körül teljesen besötétedett a néva fölött. A férfi hirtelenjébe nem tudott válaszolni, pedig szerette volna elmondani, hogy az a szörnyűséges ragacs, amit az oroszok pudingnak neveznek, nem is puding valójában, és ő utája. E inkább a fagylaltot kedvelem, felelte Tétován, és végre bemutatkoztak egymásnak a lány kis fekete prémmel szegélyezett barna kabátot viselt, és olyan volt, mint egy hatalmas élő baba. Vagy mint egy mesebeli király kisasszony. Természetesen valamelyik orosz meséből. Elkísérhetem? kérdezte a férfi, és ettől a naptól kezdve elválaszthatatlanok lettek. Együtt rótták Szentpétervár utcáit, a mardosó hidegelől bebefutottak a parányi kávéházakba vagy színházi büfékbe, Hatalmasakat hógolyóztak a mars mezőn, és egyáltalán nem bánták, hogy a legrövidebb téli napokon szinte sem világosodott az ég. Szeretem, ha a hazádról mesélsz, mondta mindig tánya, akinek esélyesen volt rá, hogy messzi tájakra utazzon. El kéne egyszer jönnöd hozzánk, vagy máshová, külföldre, mert biztosan felfedezne téged valami nagyfilmrendező vagy egy divat cég. Te olyan különleges nő vagy, lelkesedett a férfi, de tánya csak nevetett. Ne tréfáj, nem látod, hogy itt minden nő éppen olyan, mint én, kérdezte és csak nevetett, nevetett gyöngyözően. Ez volt benne a legjobb, hogy mindig jó kedve volt. A szél újra belekapaszkodott a redőnybe, olyan mérgesen rázta, mintha ki akarná tépni a helyéből. A férfi feleszmélt. A televízióban már régen véget ért a Szent Péterváról szóló film, és helyette. Afrikai antilopok futkostak a szavannán. Egy gomnyomással eltüntette őket a képernyőről. Kihörpintette a pohár alján maradt kávét. Jéghideg volt és rossz ízű. Nem volt kedve semmihez. Nem tudta kiverni a fejéből tatjánát. Akkor, húsz éve minden olyan egyszerűnek látszott. Pillekönnyű volt még az élet, és végtelen tágasság az eljövendő. Egyik nap még a gyönyörű kovácsoltvas lámpa oszlopok alatt, a puha hóban kergette, pörgette tányát, a másik napon pedig már a vonaton zögykölődött hazafelé tartva. Teljesen helyénvalónak vélte, hogy búcsú nélkül hagyta ott a lányt. Minek kellett volna megmondanom neki, hogy hazautazom? Hogy éppen ma utazom el? Hogy szomorkodjon? kérdezte halkan, szinte némán inkább csak úgy magától. Úgy sem jöhetett volna velem, és én sem maradhattam volna ott, mormogta, vagy talán csak gondolta a férfi. Akkor valóban minden könnyűnek látszott. Pár hét boldogság egy idegen országban, aztán visszatérés a régi életébe. Régi életébe, amely húsz év óta mégiscsak megváltozott. Új, másfajta, mint az előtt, hogy Szentpétervára utazott volna. Másfajta, mert életének azóta része az a lány. Hosszú, szőke fürtjeivel és az angyal arcával. Átfénylik a mosolya minden hóesésen, és ráemlékeztet valamennyi virág és sütemény illata. Egy törékeny lény, aki mint a jeszenyin, őszi hangulatú verseiből lépett volna elő, sejtelmesen és titokzatos, mégis csupa vidámság. Illékony és álomszerű, de olyan erős, hogy képes életeket tartani a kezében. Legalábbis a férfi így érezte, és most két évtized távlatából szeretett volna tányától végre búcsút venni.